Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio med Dan Pjergård, Ricky Foss og Marie Louise Toxvi. Velkommen, begge to. Tak skal du øh, efter vores øh, sæsonpremiereprogram øh, for en uge siden, der fik vi en mail fra en lytter som, øh, som virkede nærmest fortørnet, synes jeg, den over at vi, at de sagde, vi havde valgt at beskæftige os med den time ikke havde beskæftiget os med øh, historien om en ung politibetjent, der mistede livet i København i sommer. Og vi havde jo faktisk talt om det på forhånd, om, om vi skulle have den historie med i programmet. Ja. Fordi når en politibetjent mister livet en politibetjent på arbejde, så er det jo en stor sag. Men det var sådan set dig, der sag gjorde mig klogere på, hvorfor vi ikke havde den med. Gør lige lytterne klogere også. Ja, altså først og fremmest, så var det jo en... Altså en ufattelig tragisk ulykke, og øh, det er jo sådan der berører alle, når man læser om det, folk der bliver slået ihjel i trafikken, det er jo noget af det værste, man kan, man kan opleve, som, som pårørende er muligt andet, men når vi skulle kigge på den sådan i, øh, i vores programs lys, så var det jo ikke en, det var ikke en ulykke, der skete, fordi den her politimand var på arbejde, altså det var ikke som en del af øh, sådan en, en biljagt eller en eftersættelse, som det hedder i politisprog, han havde været ude og køre, så, øh, så, så på det Planen var at det mere en tragisk ulykke, end det egentlig var en, en kriminalsag, som jo er det, vi beskæftiger os med her i, i programmet. Det var en politibetjent, som var på arbejde. For ja, han var på arbejde, ja. Ja, øhm, men, og, og så tilfældigvis, og det er jo sådan, det er med trafikdrab, er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, da der kommer en vanvittig bilist gennem København? Ja, jeg, jeg, tror, det, man, jeg tror, man var ude og sige, at den familie har kørt omkring 150 km i timen og så er kommet over i, i modsatte vejbanen, hvor den her øh, politiassistent så har kørt. Ja. Det trafikdrab, det øh, blev, som vi siger i journalistikken, krogen for dig, Henrik Schmeisser. Velkommen. Tak skal du have. Du er politiassistent i Færdighedspolitiet i København, og du sad, har du fortalt mig, og skrev på en eller anden form, prøvede at samle tankerne på... De, de frustrationer, man har som færdighedsbetjent, især i forhold til vanvidsbilister og muligheden for at stoppe dem, da det her skete i sommer. Og så kom du til testerne og skrev et indlæg, som blev bragt i Berlingske her i den her uge. Ja, det gjorde jeg. Det var en af dine kolleger, der mistede livet den aften. Men er det rigtigt, som vi siger, at det, det kunne have været... Altså, det har ikke noget at gøre med, at han var politimand? Det her har det jo i virkeligheden ikke, fordi alle de færdighedsbetjent, der sker... Med, med drab til følge. Det er jo... Øh uhyre tragisk for alle mennesker, der er involveret i det. Og vi ser det jo dagligt, når vi læser avisen, at nu der er sket nogle færdsvælde, vi har det så sent som i dag, hvor at der er en ung kvinde, der er blevet øh, dræbt i en højresvingsuløkke her i København, og det er lige tragisk hver i eneste gang. Men det er jo også klart, når det er en kollega til mig selv, som arbejder i en anden afdeling i det hus, jeg er i, så er det ligesom om, at kniven rammer lidt mere dybt. Altså, det får en til at stande sig op og tænke, og sige, oh shit, hvad er det her for noget? Og, og hvad er det så for noget? Ja, det har jo øh, hele samsuret med det her øh, færdsuheld og alle de ting, der er sket op til. Det var ligesom det, der fik mig til at fare i Blækhuset. Det var således, at jeg... Cirka 30 timer før det færdselsuheld var på arbejde en søndag aften i København kl. 20.30. Så er der en ATK-måling i gang på Langebro. Hvad er det, en, ATK en det er automatisk trafikkontrol, der har stillet deres hastighedsmåling op på Langebro. Og øh, der hører jeg så på radioen, at øh, den kvikke etk ATK-måler efterlyser et køretøj, der er braget igennem kontrollen op over Langebro med en hastighed af 100. 59 km i timen. Det lyder så vanvittigt i mine ører, øh, så jeg tænkte, det er løgn det her. Hvor hurtigt må man køre på langt i kan øh, Man må køre 50 km i timen. Vi snakker om en overtrædelse, en overskridelse af den gældende hastighedsgrænse på 200 år. 18, eller var det 38 procent? Nu kan jeg ikke huske udregningen, men cirka det omkring. Og det er så voldsomt, så øh, man slet ikke drømmer om det. Og det er, for at sige det mildt, decideret vanvittighedskørsel. Men øh, det, jeg gjorde øh, i den forbindelse, det var, at jeg lyttede efter og konstaterer, at en halv time senere, så bliver køretøjet rent faktisk antråffet ude i byen. Og kollegaerne øh, har mulighed for at konstatere, hvem der på det tidspunkt er fører af køretøjet. Og øh, de sikrer sig jo nogle generalier, og så siger jeg, her kommer jeg øh, ind i billedet. Fordi øh, jeg kender proceduren med de her ATK-målinger. Øh, de kan godt være noget, tid undervejs, før det sker. Og det sker altså fra Holstebro af. Det vil sige, at der skal handles nu og her. Det forstår jeg ikke, hvad, hvad sker fra Holstebro. Det, der ja. er noget teknik her. Som... Der er noget teknik her. Det er sådan, en automatisk trafikkontrol er udflyttet til Holstebro. Det vil sige helt... Men de der, altså det er de der, som vi populært kalder fotofældre. Ja. Når måleren er færdig med sin måling, den pågældende dag, mm -hmm. så bliver... Materialet lagt i en bakke, så bliver det sendt til Holstebro den første hverdag, og så ligger det derovre til, man har tid til at visitere det, som vi hedder. Og det kan jo godt komme til at vare et stykke tid, hvis der er travlt, ferie øh, og så videre. Og, så og på et, et eller andet det... tidspunkt i visiteringen vil der sidde en eller anden og opdage, oh, der har vi en overtrædelse på 159 km i timen. No? Og, og så er det den, der ejer den bil for at tilsætte sådan en af sig selv. Så, så bliver det regnet, sendt ud, eller? og der kan gå lang tid. Ja. Og her tænker jeg, den her sag skal vi for alt i verden ikke tabe på gulvet. Det her, det er så stor vanvid efter min opfattelse, så der skal gøres noget ekstra. Så jeg får en aftale den næste dag med ATK dernede, at den her sag skal trækkes ind for Holstebro. Vi skal have den til at visitere Hurtigst muligt, ligesom vi kan sammenligne med de generalier og så videre, der er taget for den pågældende, der er stoppet. Men, men hvis dine kolleger samme aften, som den her overskridelse sker, stopper bilen og uh -huh. har fat i manden, behøver man så at vente på Holstebro og alt det der? Kan de ikke bare gøre noget med det samme? De kan ikke gøre noget. De har jo ikke målingen på dem. Det er jo dem, der står ah. med målingen, der har... Sagen. De har ikke sagen, kan ikke trække den, har ikke mulighed for at gøre noget. De kan ikke gøre den andet end at sige, den ligger et sted i systemet, og kan ikke gøre andet end at sige, aha, vi har truffet bilen med den fører nu og her, og så tager vi den derfra. Mm. Så skal der laves en kobling på det her, den foretager jeg, og forsøger at lave den. Og i tiden sker det her uheld. På nøjagtig samme strækning. Det her var søndag aften 20.30 med de 159. Cirka 30 timer senere. Der er min kollega på vej på arbejdet, og der er der efter sine, og jeg har det kun fra pressen, nogle biler, der kører om kap, modsatte vej, og der er åbenbart ikke plads nok, så man vælger at gå ud over midterlinjerne og komme over i modsat køreplanen en halvdel. Og det er her det tragiske uheld sker. Det får mig virkelig til at sige, at nu er der nogen, der skal gøre noget for at forpragte det her til ophør. Og det følte jeg så for mig. Ja, og det er jo sådan en... Det er sådan en ret typisk reaktion i frustrationen, at nogen må gøre noget. Og meget tit så når vi siger, at nogen må gøre noget, så mener vi jo, at nogle andre må gøre noget. Og, og du gør så det som politiassistent, at du går er jo faktisk derude og prøver at gøre noget hele tiden når du er ude på din motorcykelseplads? forsøger jeg, ja. Men nu synes du, at nogle andre skal gøre noget, fordi som jeg læser dit indlæg i Bergenske Tiderne og hører dig, ser du, som du står overfor mig, så er der en eller anden magtesløshed i, at vi kan ikke stoppe de her tosser, ja. der kører på den måde. Ja. Hvem er det, der skal gøre noget? Hvad er det, der skal gøres? Det store problem, det er, at de regler, der er skruet sammen omkring hele det her område, det er jo således, hvis man kører narkokørsel, man kører Uh, uden at have været kørekort, man kører som frakendt. Så står der i færdselsloven, at når man kører tilstrækkeligt antal gange, to-tre gange, så kan politiet foretage konfiskation af køretøjet. Men lige nøjagtigt på det her område, med denne her type biler, der formentlig også er tale om i det her tilfælde, dem jeg i artiklen kalder muskelbiler, som mine kollegaer også kalder muskelbiler, det er dem her, vi ser ud i trafikbilledet, der kører. Men når vi træffer dem, så er det jo således, at de er stort set aldrig ejer af de her køretøjer. Og det er her, den, øh, det sprængende punkt Det er med leasingbilerne. Er det er leasingbilerne. Eller ja. hvis man nu har hukket ja. bilen. Nu kigger jeg lige på Rikki. Jeg tænker, <laughs> kald mig borgdomsfuld, men jeg tænker, det er sket, at du har kørt i bil, uden at have kørt Ja. Yeah. Jeg tænker, mm -hmm. det er sket, at du har kørt i bil, uden at være helt ro. Ja. Og, uden, og også måske påvirket af andre stoffer. Ja. Og jeg tænker, det også kan være sket, at du har kørt noget hurtigere, end du måtte. Ja. At, at det er det også sket, at du i den slags situation er blevet stoppet af politiet, dengang du var i et kriminelt miljø, og dybest set var, skal vi sige, hjem hen med de fleste regler? Rigtig mange gange. Hvad betyder det så, når man bliver stoppet af politiet i en bil, som måske er ens egen, og man ved godt, at man har fået taget kørekortet for længst, og det kørekort, man havde, det var så altså mange klip i, så det lignede et gækkebrev og så? Altså. Før i tiden der, der tog de egentlig bare nøglen og kørte den op på politistationen, og så skulle jeg finde en, der havde det kørekort til at køre på hende. Det var simpelthen så simpelt. Så jeg blev stoppet, og så kunne jeg en time efter finde min kammerat til at hente nøglen, og så kunne jeg selv køre videre igen. Det var simpelthen så simpelt. Så begyndte de at blive lidt strengere med det her med, at hvis det var ens egen bil, eller hvis det ikke var ens egen bil, at man havde taget den, jamen, så var det jo enten brugsdøri, eller så kunne den her, der så havde lånt mig bilen, kunne få bøden. Men så kunne jeg jo bare igen bare køre den her med. Jeg har, du siger bare, jeg har stjålet bilen. Hvis det er, du siger bare, jeg har stjålet nøglerne. Og jeg men så kan gjort... du jo dømmes for brugsteorier. Ja, det burde har også, sådan, også det løsning, annoncer, været gjort rigtig, rigtig mange gange, men jeg vil gerne have lov til at sige, at alle de sager, jeg er blevet stoppet i med brugsteori, hvor jeg har sagt, at jeg har nøglen, har jeg til dato ikke været i retten for overhovedet, og det er mange af dem er mellem 5 og 10 år gamle, de her sager. Men, men hvad så med, med det der med at blive stoppet, og du har ikke noget kørekort, og du, du, du er fuld, eller du har taget stoffer, eller hvad ved jeg? Jamen, så rører man jo ind på den lokale politistation, eller så kommer der en læge, læge ud, til politi eller ud til bilen, så får du taget den her blodprøve her, og så skal du så god og vente. Men der tager de jo igen bare nøglen. Den dag i dag, der vil de nok tage bilen efter tredje gang. Så... Medmindre det ikke er din bil, med mindre at, jeg, siger, jeg er det en er Henrik Smejser. Medmindre jeg kører på den her ja. med, det er et Det, jeg fisker lidt efter, Riki, det er, at det er jo ikke nogen hemmelighed. Det kan godt være, at du aldrig har blevet dømt for brugstyveri af bilen, men du skal ikke have blevet dømt for, en skal vi sige, en hvis man er sådan en, som med jævne betragter det som en erhvervsrisiko i sin hverdag, at øh, man bliver taget for et eller andet, dømt for et eller andet, smidt i for et eller andet. Hvor vigtigt er det så, når der står en høj og myndig politibetjent øh, foran bilen og siger, du må ikke køre i frakendelsesperioden? Det, det tror jeg egentlig bare, at man tager som en kramsalg. For man ved at du allerede, når du sætter dig ud i bilen uden dit kørekort, så ved du allerede godt, at jeg må ikke køre. Og hvis jeg bliver stoppet jamen, så skal jeg allerede få en, en god plade til den her betjent, der kommer. Så jeg kan jeg enten håbe på, at det er en gammel betjent, der måske er lidt sød og rar. Håbe på, at det ikke er en nybagt 25-årig betjent, der kommer direkte fra politiskolen, som bare skal have et eller andet med hjem til stationen så kan man håbe på, at det er en ældre betjent, der måske siger, hvad der er, altså hvis jeg nu kigger væk, eller en landbetjent for eksempel, det har prøvet tusind gange, de siger, hvad der er, hvis jeg kører den ene vej nu her, så kan jeg jo ikke se, hvad du gør, hvis du kører den anden vej. Så det er jo så, hvad det er. Men er det ikke også noget med, at når man i forvejen færdig i det miljø, så tager man nogle andre erhvervsrisici, som giver så meget mere i fængselsstraf, som man i teorien eller i praksis egentlig bare er ligeglad med, den straf, man får for, for eksempel, at du kan okay, udkøre Jo, den betyder jo ikke noget den her lovkomstdom, som man kalder det for. Hvis du får de her 30-dages betingelser, eller du får de her 30 dages, eller du får en bøde, altså bøden betaler du ikke, og når du kan betale den, så ryger den til skat. Og så en eller anden dag, så kommer skat og trækker en masse penge fra dig. Og så en eller anden dag, så kan du sige om gældsternering? Ja, det er præcis. Øhm du står og nikker. Du, du kender simpelthen godt uh, Rikkes type. Altså, han kunne ikke fortalt, jeg kunne ikke have fortalt det bedre. Det er formidabeligt, at vi har og ham er med Og nu uden, uden at fornærme nogen, siger, at du, du vil så ikke være i kategorien af den helt unge betjent, der skal have noget med hjem. Du fornærmer mig ikke. Jeg har kun, jeg har kun kørt motorcykel i 35 år, og jeg altså har i, uniform. Før, i uniform, og jeg har været der i 40 år her den første i ældre, Så nej, jeg er ikke den helt unge, nye, ja. betjent mere. Er du sådan en, hvor man kan snakke sammen med? Ah, jeg ved ikke rigtigt. Jeg er også blevet lidt hård i filten her med årene. Uh, altså, der er nogen, der stadigvæk kan tale til mig, men jeg ved også, at jeg kender min lus på gaflen. Eller på gangen, som det hedder. Så, ah, jeg bliver ikke ret men, tit. men jeg fornemmer egentlig også, at det jo... Altså i frakendelsesperioden, ja, det må man ikke. Det er ulovligt. så vel, som vi ikke må køre og tale i, i, i håndholdt mobiltelefon, vi må ikke køre uden sælen, vi må ikke, selvfølgelig ikke køre, når vi er i og så videre. Men kombinationen af de her mange ting, lagt sammen med det, jeg synes, du, i dit indlæg i beringske Tidene, øh, du beskriver altså den her vanvidskørsel hvor man ligger og kører 159 timer et sted, hvor man, altså inde midt i en by, og, og faktisk er øh, i høj risiko for at slå andre mennesker hjem, lemlæste andre mennesker. Er det virkelig den der vanvittig og de der helt afsindige fartoverskridelser, som er det, du allermest reagerer imod? Ellers føler I, at I mangler et eller andet at gøre ved? Vi føler, vi mangler nogle værktøjer. Det er ligesom om, at det hele er gået i stå ved 100%. Øh, rigsadvokatens øh, bøde cirkulærer har ikke taget højde for, at der findes nogen folk, der er villige til at køre på den måde. Det stopper ved 100 procent. Så, så det vil sige, at, hvis, at hvis, jeg, hvis jeg er i byen, hvor man må køre 50, ja. kører 100 km t Ja. så, så når jeg maks. Hvis jeg så kører 130, det tror jeg slet ikke, min bil kan, men, men hvis, hvis, hvis jeg så kører 130, så er det det samme, som hvis jeg kører 100. Ja, der er ikke nogen højere bøde, der er ikke nogen højere straf, den rammer. Den rammer loftet ved 100%, og ingen har givet at tage stilling til, hvad der skal ske, når vi kommer over de 100%. Der er heller ingen, der har sat baren for, hvornår over 100%, eller er det 100%, hvornår skal vi kalde ting... For og det kan man jo spørge om. Er det rimeligt? Er det rimeligt, at vi skal vente på 159, eller sidder vi og venter på, at der er en, der kører 173 over på før vi kalder det vandvidskørsel? Men hele det her begreb vandvidskørsel, som jeg ikke tror er lige præcis det, man bruger øh, i lovgivningen, men det, at det blev en skærpende omstændighed, var jo også i forbindelse med netop en sag af den her karakter. Jeg mener, det var Brøndshøj i af København med, med en, en, også en vanvidsbillig, som kørte flere mennesker ihjel. Det var ja. ganske, det en ja. del år siden. Ja. Så indførte man det her, tror jeg, som en, en skærpende omstændighed i forbindelse ja. med trafikdram. Ja. At, at hvis der var tale om kørsel, på, altså så grov øh, vanvidskørsel, at så blev det en skærpende omstændighed. Ja. Men det kræver altså, at man rammer nogen, før at, at man faktisk skader nogen andre. Det, selve det, at køre så hurtigt... Det er, at, det er åbenbart... Til syneladende er det ingenting. Jeg savner jo, at man jo eksempelvis tager straffelån i brug til 252. Den kan man bruge farforvoldelse. der. farforvoldelse. Farforvoldelse. Der er otte års fængselsstraf i den. Vi har værktøjerne, vi har dem derude. Men det ser ud som om, at anklagemyndigheden ikke evner at bruge dem, eller ikke tør fordi det er et faktum, at det sker ikke. De siger, at der skal være en konkret situation, der skal være en eller anden, der går ud øh, øh, foran, eller et eller andet. De skal kunne føle, at der er noget konkret. Det er ikke bare det, at du gør. Bare det der, at du bare kører for stærkt, uden at nogen har opdaget, om der er nogen, der eventuelt kommer på kryds og tværs. Det siger de, det er der, ikke godt nok. Der er, nok. Der er nok, den eller? for gummiagtig, eller også er den ikke præciseret nok. Der er nogen, der skal gå ind og sige, det her, det er at kalde det, hvad det er, og så sige, der skal ske følgende konsekvenser. Altså det er ja. i sig selv alvorligt. Hvis du sætter dig en bil i en kæmpe brandet eller sætter dig en bil og kører på den måde, ja. så sidder du faktisk bag rettet i et morvåben, ja. og det skal kunne straffes. Ja, kunne, kunne det ikke være en idé bare at så lige tilføje det ord, ligesom man kender for f.eks. Øh, ordensplængørelsen, at det skal være egnet til? altså. Øh, så øh, så bød der øh, jo ikke at være en, der skulle... Øh, altså være. ligesom det man har trusler, for eksempel, at det skal være noget, der egnet til, at... skal være Ja, det kan juristerne slås om fra nu af og rigtig, rigtig lang tid, fordi de kan lægge og veje ordene osv. Men man skal have nogle klare, præcise regler og arbejde med anklagemyndigheden. Vi skal komme til anklagemyndigheden og sige, se, det står på side 7a, det er lige nøjagtigt der, og værsgo, her ha, har du sagen, så ved de, hvad de skal gøre. Men, men, men det her med, nu beskriver du, at øh, man ikke ved, hvad man skal gøre, når, når fartoverskridelserne bliver så markante... Er det så et udtryk for, at det er en, en udviklingsen i samfundet? Altså, er, er det her blevet værre med årene? Er det et nyt fænomen, det her? Altså, det her med de her, øh, den her kørsel, øh, jeg har været der i 35-40 år på gaden, og altså de biler, vi ser i dag, de kører så vanvittigt stærkt, har så mange hestekræfter. Der er kommet et helt segment af muskelbiler på gaden, der kører fra 200 op til 500-600 hestekræfter. De færdes ude i trafikken, og de er leaset, og det dag, altså, ja. sådan så nogle biler var der, ikke, det at, var, var bare, der jo pute ikke før. Og jeg dag. ved, du har et helt konkret eksempel for nylig med, med en bil, du du kørte efter. Kan du, kan du lige prøve at fortælle det? Oh, jeg lavede en hastigheds- eller skulle lave en hastighedsmåling uh, med min motorcykel, og jeg havde en bil, der kom susende af motorvejen over Kalvebodbroen ind mod København, og den gik fra 110 zonen over i 90 km zonen. Oh, og det er der, et ledsted. Og <laughs> der blev kørt rigtig stærkt alene ude i 110 zonen. Det var rigeligt. Vi lå op i nærheden af de 190-200 km i time. Så jeg kørte med min egen motorcykel, med de kræfterne, jeg nu en gang har. Og jeg gik over Kalvebodbroen med 230 km i time i svinget der. Det var, hvad, hvad jeg formodede den dag. Og så tænkte jeg, det går for langsomt det her. Jeg må sørge med advaren. Og måske, hvis jeg smider ankaret og tænder det blå blink, så får det lige manden til at sætte hastigheden ned. Og der skete lige nøjagtigt det modsatte. Jeg var ikke tæt nok til at kunne aflæse registreringsnummeret, men det der skete, da jeg fornemmede, at den pågældende så mine blå blink, det var, at nu begyndte der først at blive kørt åndssvagt. Der blev lavet adskillige vognpænskift inden om i nødsporet, og så fik den ellers hane ud af Øresunds motorvejen. Og stille og roligt på trods af at jeg kørt 230 km i timen, så måtte jeg konstatere, at den forsvandt ud i horisonten. Den forsvandt så hurtigt ud i horisonten, at den i hvert fald over en efterfølgende strækning på måske to kilometer har trukket i hvert fald en halv kilometer yderligere fra mig. Så, Så øh, 500 jeg, meter. Hvorfor er ja, det, har han kører? Eller, øh, han... har, har eller hun? Ja. Han har været på den anden tid af 250. Han har givet den fuld hane, og han har bare kørt fra mig. han er ude på motorvejen. Jeg kan overhovedet ikke være med. Og det siger jo sig selv. Biler med hestekræfter op til de her 400-500-600 hestekræfter. Jeg har ingen chance. Hvorfor har hun... nu spørger lige... det, det er virkelig kvinden nu, der spørger de tre mænd, der står over for mig i slutten. Hvorfor, hvorfor har man biler, der kan køre så hurtigt? Hvorfor er det fedt? Det kan jeg godt fortælle. Kom med det, Rikke. Det er fedt, fordi at, når man sætter sig ned, og man kommer kørende, altså i hvert fald når man er ung i den dag i dag, synes jeg ikke, det er så fedt. Altså, der er også meget Nu kører du billeder, men... på cykel. -cykel. Ja. og den kan køre 25 km i time. Bum, det er hvad den kan. Men... Da man var ung, og man satte sig ind i den her bil, og man godt vidste, at den bare at køre alt for hurtigt, ikke? så var det jo sjovt at køre med politiet på udrykning. blandt andet. Det er jo pissede når man ved, at politiet kører de her pisse hurtige biler, ikke? og de sætter blingene på, og man så bare kan køre ind bag dem. Og man kan faktisk køre på siden af dem, og så lige overhælde dem, fordi de, de er jo på udrykning alligevel, så de bruger jo ikke tid på en alligevel. Så kan man bruge tid på det. Ellers, hvis man kører ind i et kryds, har der holder et flok lidt for smarte, øh, hædeklædte, eller folk, der sidder med lige sidder og kigger forkert, så kan man lige trække fra dem. Det er jo super fedt, når man er ung. Jo, kæft, er det er faktisk smart. Men at køre med udrykning politiet, det er faktisk noget af det fedeste. Den har du en muskelbil? Det øh, vil være sundt at sige, at jeg, jeg vil ikke engang fortælle, om vi har en bil, har, fordi det, øh, Kom så. <laughs> ud det Det er Det, det, det, det, det er den, faktisk ligesom. en, jeg har set, ja, det er en har... familiebil. Ja, ja, det må man sige. Men, men er, er det mest, bare for at være helt opklart, er det mest mænd, der gør det her? Ja, ah, det må jeg nok sige. Det er overvejende det Jeg havde her for ganske kort tid siden også en øh, rigtig god måling på... Øh, øh, over Langebro faktisk, på en, der kørte lidt over 130 km i timen, tror jeg det var. Og han kørte om kap med en anden bil, og det vidste sig rent faktisk, at den anden bil, og den fik jeg ikke fat i, den var faktisk ført af en kvinde. Og det ærger mig lidt bagefter, for jeg kørte op på siden af den, jeg havde målt. Og så øh, skulle jeg jo koncentrere mig meget om at bringe ham til standing, uden at han forsøgte at smutte fra mig og samtidig kunne jeg skæve over til den anden bil. Og jeg havde ikke, jeg havde ikke så meget mulighed der for at, at komme videre, men jeg kunne se, at det var en kvinde, der førte bilen. Så de to biler, de kørte rent faktisk på nøjagtig samme strækning, også også kap op over Langebro, eller provokeret hinanden. Vi har jo lige fået en ny justitsminister, ja. og i en anden sammenhæng øh, om, om de eksplosioner, der har været i København, det skal vi tale om lidt senere, men der, der gav han jo udtryk for, at øh, når, når politiet stod med et problem af den her karakter, så var altså han slog nærmest ud med armene og sagde, der, hvis der er noget politiet ønsker, så ordner vi det. Så hvis, hvis du, du er jo også i politiet, det må selvom jeg sige. du ikke lige har med eksplosionerne at gøre, men hvis, altså hvis du havde et ønske til Nick Hagerup, inden for det, der er dit felt, ja. som i færdselspolitiet. Hvad skulle det så være? Fordi, du, som jeg forstår det så anklagemyndigheden har ikke mulighed for at bruge de bestemmelser, vi har. Jeg så vil ønsker noget nyt? Jeg vil bede Justitsministeren at få nogen til at kigge alvorligt på først øh, øh, Rigspolitiets tabel og sørge for, at den bliver rettet til, så den... Øh, øh, er svaret til virkeligheden, og så vil jeg bede ham om at sørge for at ændre de her konfiskationsregler, så det specifikt står udspecificeret, hvornår politiet kan gå ind og konfiskere køretøjer, der bliver brugt til vanvidskørsel. Hvad så, det, hvis det er bil? Ja, det er et øh, spørgsmål, som han skal have løst med sine jurister. Vi skal have sat det lovfæstet ind at bilerne bliver konfiskeret, uanset hvem der ejer dem. Man kan lave mange forskellige modeller. Man kan jo sige, at hvis du leger en bil, så står du derude og skriver på, at de bøder, der tilfalder bilen, dem hænger du på. Om vi med leasingkontrakter går ind og siger til folk, jamen hvis du skal øh, deltage i den her leasingkontrakt, skal du også stille med en bankgaranti, så... Der er sikkerhed for bilen, hvis den bliver napset af politiet, så har den? Ja, så har leasingsselskaberne løst deres problem, og vi har også løst vores problem. Vi får, når de her overtrædelser bliver øh, gjort, eller bliver øh, konstateret, så får vi en mulighed for at gå ind og tage deres farlige våben fra dem. Og så må denne her udregning af, hvem der ejer og hvem der skal betale osv. Det må klares privat af leasingselskaberne selv øh, til den, der har leaset bilen. Og det skal bare være det, jeg kunne ønske. Så er det simpelthen hermed givet videre. Inden du går, Henrik Smejser, der er en ting, jeg er nødt til at spørge dig om. Du har været i politiet i 40 år? Til 1. november, ja. Og, og de 35 dem i færdselspolitiet. Som kørende motorcyklist, ja. Ja, og... og jeg synes tit, især med yngre betjente, så, så når de gerne vil være politifere, så har de, så, så vil de være drabsefterforskere, mm -hmm. ligesom Dan Bjerregård, sådan en bandeenhed, eller, eller, eller, eller særlig økonomisk hvorfor har du så? Jeg har en fornemmelse af, at det der med færdighedspolitiet, det er ikke lige så action-packed, fancy, øh, sådan så fint som nogle af de andre. Hvorfor? Er det... Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men hvorfor har du været færdighedspolitiet i 35 år? Jeg landede der ved et tilfælde, jeg var bange for, at efter fem år i politiet, øh, der var der nogen, der kom og sagde, at nu skal du sidde på kontor i tre, i tre måneder. Det kunne jeg slet ikke overskue som 26 år". Så jeg søgte til højre til venstre. Jeg søgte uro jeg søgte bevillingspolitiet, jeg søgte færdspolitiet. Og jeg landede simpelthen på en hylde, hvor jeg har følt mig hjemme lige siden. Og jeg elsker hver dag jeg går på arbejde. Jeg elsker at være ud i trafikken. Og jeg kan godt lide at komme efter dem, der bryder reglerne. Ved du hvad? Det kan jeg godt lide, der er nogen, der gør. Så tak fordi du kom, og tak for indsatsen <laughs> ud på motorcyklen. Selv tak. Hej igen. Hej. Du lytter til politieradio på Radio 477. Mens vi siger farvel til politiassistent Henrik Smejser, kan jeg lige nævne, at der nu i studiet er Dan Bjergård, Ricky Foss og jeg hedder Marie-Louise Toxvi Og som jeg sagde lidt tidligere, hvis man har været med fra begyndelsen, <høk> så skal vi tale lidt om de her eksplosioner, der har været i København øhm, for nogle uger siden. Vi talte en del om det sidste uge, og siden da er der nyt Dan der er nogle. Det der er selvfølgelig nogle svenskere. Ej. <laughs> man er ikke kendelse, men... Det må du ikke sige. Nej. Nå, men man får jo pludselig... Man... Altså, så havde jeg læste noget i weekendavisen, som pludselig også begyndt at beskæftige sig med kriminalitet om, at, at det lyder ham som sådan en bølge af svensk kriminalitet, der vælter ind over grænsen. Så vi jo også i sidste uge om nogle drab i herre. Sådan. Hvad er det, der er sket med de eksplosioner? Ja, der skete jo det, at dansk politi, øh, Københavns politi var det jo rent faktisk, på et tidspunkt her, havde så meget, så de øh, kunne gå ned i Københavns Byret og få en fængslingskendelse på to svenske øh, statsborger af, af en etnisk oprindelse, øh, som de mener, de har beviser for, står bag øh, denne her bombesprængning, der var mod Skattestyrelsen øh, i sidste uge. For i uge. Ja. Ja. Ja. Så det er kun det, det, det er det, den det, med Skattestyrelsen det, det er kun på den. Østerbro i København? I den forbindelse holdt de jo så det her øh, meget korte Pressemøde, hvor de, altså politiet. Øh, politiet, øh, hvor de øh, kunne fortælle, at øh, nu var der den her anholdelse. Den ene har de fået anholdt i, i Malmø, en 22-årig mand, som bor til daglig i, i Malmø, og så en, øh, en 23-årig, som de så ikke har kunne, øh, kunne få slå fingrene i, men som nu er internationalt eftersøgt. Og på det pressemøde, der er det så vigtigt at sige det her med, at der bliver nemlig spurgt til Hænger det sammen med den næste bombeeksplosion, den der var, mod øh, nærpolitisationen på, på, øh, på Nørrebro? Og det var de altså ude at sige, at på nuværende tidspunkt er der ikke noget, der gør, at man kan kæde de to sager sammen. Stå bag eksplosionen? Ja. <coughs> altså, altså, hvad betyder det? Ja, og, og det, er jo, altså det, der er jo mest spændende ved, ved den her sag lige på nuværende tidspunkt. det er jo alt det, vi ikke ved. Sådan tit. Og, og det er jo sådan så, øh, at denne her øh, svensker har øh, tingsretten i Malmø besluttet sig for, at han skal udleveres til, til Danmark. Der er en mulighed for, at han, øh, han kan, øh, kan have den øh, afgørelse så, det kommer til at trække yderligere langdrag. Men af den grund, så kender vi ikke den præcise øh, sigtelse. Altså, vi, vi, vi kender ikke... Nej, men retsmiddel var lukket døren. Ja, ja. ja og så, så vi ved ikke præcis, hvilken rolle han har spillet i, i den sag. Men, men det, man kan sige, det er, i forbindelse med anholdelsen af den her 22-årige, så har dansk politi jo øh, beslaglagt nogle ting i Malmø. Og det er blandt andet en, noget computerudstyr, en, jeg tror en, Playstation, en Playstation, nogle, nogle øh, usb så osv. Og så et køretøj. Og det køretøj har Københavns politi været ude at, øh, at efterlyse vidner, der skulle have set i forbindelse med bombesprægningen. Ja, og det hæftede mig ved, at det bliver virkelig bilmagasin, det her, men det er en Citroën ja, Berlingo. Ja, altså og den og det ultimative det er ikke, familiebil. Det er ikke en muskelbil, det kan Nej, vi det, vist, det. allerede godt lide over den. Men så kan man godt måske lægge nogle brækker sammen, der siger, at hvis den bil er blevet beslaglagt i forbindelse med den her 22-årige er blevet anholdt i Malmø, og man nu også efterlyser den i forbindelse med, at den har været over øh, i nærheden. Man efterlyser vidner, som har set bilen, Man kan se billedet af bilen på Københavns Policis hjemmeside, ja, sige. Det ja. Og der er også tegnet kort med, hvilken rute man mener, den har kørt. Mm -hmm. Så det vil sige, at vi kan jo måske godt begynde at placere den her 22-årige, måske i den her bil, eller have noget med den her bil at gøre. Uh, vi ved jo ikke, om han har været chauffør, eller om han, altså, har, om han rent fysisk har været den person, der har været ude, og stille en øh, det, som Københavns kalder industrielt dynamit, 60 centimeter fra facaden på øh, skattebygningen. Øh, vi kender ikke hans præcise rolle. Eller om det er ham, der har fået nogle andre til det. Eller om det han, det, har fået, andre andre har fået ham til det. Eller, eller om det han, har leveret af sprængstoffet. Altså, vi ved ikke. Det, det, og det ved vi ikke. Og Så står bag ved vi ikke, hvad det betyder. Nej, og vi ved heller ikke... Altså det helt afgørende, det er jo motivet, og det kender vi heller ikke. Øh, og det er jo... Noget af det, som, som Københavns politi, de skal forsøge at, at udrede, det, det er et motiv øh, for det. Altså, de her personer, som, som, øh, som de nu mistænker for det, har de en eller anden personlig aktie i det? Er det nogen, der er blevet, er de blevet hyret? Den, den svenske avis Expressen havde her i denne her uge en artikel om, hvordan der findes nogle netværk i, øh, i Sverige, som man ligesom kan hyre til at lave de her bombeeksplosioner, som jo er altså meget udbredt i Sverige. Er de sådan en freelancer? Det, ved, og det er det, det, vi ikke ved, men, men, men kan det være nogen, der bare er blevet sat til det. Øh, ja, det, det er det, der er, er det interessante fremadrettet. Riki, du begyndte at spekulere på, om det var nogle af de her vældig voldsomme øh, svenske bander, dem vi også talte om øh, i sidste uge i forbindelse med, med drabne i Herlev, som, som på en eller anden måde skulle være på vej til København eller yes. på vej over sundet. Ja, altså det er jo ikke noget, jeg ved, og det er jo ikke noget, jeg har læst mig fra en tal eller noget, men altså det satte mine tanker i gang, ikke? Som tidligere bandemedlem, ikke? At, at det her, at der sker så meget her for Sverige. Først har vi drabet i Herlev, hvor to svensker bliver anholdt. Og det er to svensker, der også bliver skudt øh, for, for den her schottas Og nu kommer der de her springninger også, som også foregår De foregår sådan forholdsvis i Inder-København. Øh, kunne, kunne det være, at de her grupper var, var på vej til Danmark? Det, det, det er der jo ikke nogen, der ved. Men vi aner det jo ikke, for vi aner heller ikke, hvem de, de, de søgtede i, i sagen om eksplosionen ved Skattestyrelsen er, eller hvilken relationer de måtte have til nogen. Jeg Nej, læste, at, lige var lige det blad der skrev, at den ene mor havde sagt, at han var for dumt til den slags? Ja, ja det... Øh, og, og, ja, og så kan man sige, øh, det, det, han er jo heller ikke... Så kendt i forvejen. Jeg har forsøgt... Han øh, øh, altså, er i hvert fald ikke dømt ved, ved retten i Malmø. Der, der kender de ikke til, at han skulle øh, have nogen domme. Den, den 23-årige, som nu er eftersøgt, han har en enkelt dom for noget vold. Men, men ellers er det jo ikke... Det virker ikke til, at det er sådan nogle hærdede øh, kriminelle. Det gør det ikke. Nej, eller nogen, som man har haft øh, kig på i en eller anden terrorsammenhæng. Nej. Nej. Det kan man jo også tænke, når det pludselig handler om bomber. Øh, ja, som jeg nævnte før, så var justitsministeren parat til, at Dybest set. Altså, hvad politiet måtte ønske, så må politiet få, hvis man skal have opklaret det her. Og så var der et pressemøde her tidligere, hvor han, men ikke op sammen med statsministeren, også præsenterede nogle tiltag, noget man i hvert fald ville gøre nu. Det var ikke helt klart, om det så faktisk var noget, politiet havde sagt, man ønskede så, men, men nu var han i hvert fald parat med nogle forskellige tiltag, for at undersøge nogle muligheder, dels øh, mere overvågning i det offentlige rum, øh, og så noget med noget grænsekontrol til Sverige. Ja, og en, en besønderlig timing. Hvorfor? Nå, men altså taget betragtning af, at øh, vi går jo ret meget op i at sige, at nu skal vi jo lige have folk for en dommer først og finde ud af, om de rent faktisk har, har gjort det her. Altså man, øh, Helt øh, i teorien, så kan vi jo godt stå i en situation, at vi lige pludselig finder ud af, at det er slet ikke nogle svensker, der har gjort det her. Så kan man sige, så er det jo måske lidt spøjs, hvis regeringen har fremsat en, en, en lang række af... Æhjælpe der skal dem op for noget, som, som, øh, som ikke er en Nu kan man sige, det kan også godt hænge sammen med, at der jo har været den her øh, sag i Herlev også med, med svenske bander og så videre. Men, men jeg synes bare, at jeg stussede der lidt over, at, at man var ude sådan, og så samme dag, som Københavns politi har været ude og, og slå til i sagen, altså det, det, det virker som en ja, en, en timing. Rikki, du har familie, der bor i Sverige, så du kører faktisk ret ofte over Øresund. Øhm, hvordan er det nu? Altså, når man ikke det, det er længe siden, jeg har været i Sverige. Hvordan er det, når du kører over broen, og bliver, bliver du stoppet på den ene på den anden side? Altså, jeg vil faktisk sige, primært de gange, jeg har kørt i bil, eller er blevet kørt eller noget, der er vi faktisk bare sådan... 12 står der selvfølgelig, men vi har altid fået lov til at køre rigtige igennem. Der er ikke blevet rigtig blevet tjekket pas eller noget. Det er sådan lige før, der lige stukket kørekortet ud, og så har de bare lige kigget sådan og så videre med jer, ikke er det begge veje? Ja, faktisk vil jeg sige, fra Danmark til Sverige. Nej, fra Sverige til Danmark, der har jeg aldrig mødt kontrol før. Nogetind. Aldrig. Men altid, når du skal fra Danmark til Sverige, lige snart du rammer Helsingborg. Hvis du for eksempel tager, lad os sige, du tager færgen, du rammer ja. Helsingborg, så står du der der, og lige så snart du rammer, øh, det må så være Malmø på den anden side af, af broen, så møder du mig også der. Togene, dem er jeg begyndt at tage nu her, når jeg skal op. og der lige så snart du rammer noget, der hedder stationen, sådan, jeg mener faktisk, det lige før Malmø så kommer både ordensvagten og paskontrol og politi og hun. Hvad huden. tjekker de? Ja, pas på alt og alle, der er i hele toget. Sidst jeg var afsted, der var der to udlandske og en ikke-udlandsmand, der stod gemt på et toilet. Og de blev alle sammen pænt bedt om at forlade stationen og blev sendt på toget hjem til Danmark igen. Mm. Når man så kommer og ser sådan en lille, en lille smule tidligere forbrøderagtigt ud, bliver man så sådan ekstra tjekket for, om man har lidt stoffer eller sprængstoffer i eller sådan. Da jeg har faktisk aldrig nogen sådan blevet... Så jeg har aldrig blevet kropsvisiteret af hundene. Jeg går selvfølgelig lige hen og dufter ting og så videre igen, men det er altid sådan, at de kigger lige på min pas, kigger ned på mig og siger, her god dag, siger de. Så der, der har jeg ikke oplevet nogen forskelsbehandling eller noget som helst. Men det har du da også nævnt, Dan, at, at man, vil, muligt, man, skulle, man skulle være ret grundig med med at biler, der kører over i hvis man skulle finde nogen på vej med en bombe til Skattestyrelsen. Ja, det, det giver næsten sig selv, at øh, sådan en 200 grams øh, dynamit, eller hvad, man, man nu bruger til sådan en springning, det fylder jo ikke ret meget, og så det vil sige, at man vil jo for at dæmme op for sådan noget, så skulle man have folk ud af bilerne, man skulle visitere, man skulle have de her springstofhunde til at, at snuse inden i, i bilerne og til personerne osv. Og, og det vil jo være en, en ret grundig øh, og tidskrævende øvelse, man der skulle lave, ikke? Så kan man sige, jamen hvis det her bliver etableret og kommer i gang osv., så... Videre, så Altså, man vil jo altid finde noget, fordi hvis man leder, så finder man altid et eller andet. Spørgsmålet er, om man finder mere, end man gør, hvis man leder efter de samme ting, når man patrullerer i København. Det er jeg ikke helt sikker på. Men er vi i en, i en situation, hvor København overstrømser af sprængstof og våben forsvær? Det er jo nok en måske lige overkanten og, og det, vi, på den måde. Vil en stramning, ja. Øh, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der foregår sådan en... Øh, altså, at der foregår en... Øh, noget trafik over Øresundsbroen, både den ene og den anden vej af forskellige ting og sager. Men der er jo øh, også et vist politisamarbejde i regionen, netop fordi man ved, at den trafik foregår. Ja. Øh, så, så du er som altid danser, så synes du, man behøver ikke lave om på tingene. Det kører, som det kører. Jeg synes i hvert fald, at man skal se tiden lidt mere end lige, hvad det her indgår. Ja, især når det faktisk handler om en konkret sag, hvor der kun er ansigtelse. Rigtig vil du sige noget? Vi havde meget sådan i bandemiljøet med, og øh, dengang jeg var der, med at tage til Sverige, til Malmø, eller så tage til Kastrup, eller tage til Helsingør, og så mødes med folk fra Sverige, og så bytte haste til våben. Fordi hvis der er noget, danskerne kan finde ud af, så er det skabt narko. Det er det rigtig gode til. Hvis noget, svenskerne kan finde ud af, så er det skabt våben. Og det er det rigtig dygtigt til. Så der kunne vi lave en rigtig god handel, og has, det er, der ikke, det er ikke så udbredt i, i, i Sverige, som, som, det er i, som det er i Danmark, og hasen er meget dyrere i Sverige, end den er i Danmark. Så det var en pissegod handel, man kunne gøre noget og lave der. Så måske er der alligevel noget at stoppe på broen. Tak, vi skal videre til noget andet. Du lytter til Politiradio på Radio 47. med. Rikki Fos, Dan Bjergård, jeg hedder Marie-Louise Toksvi, og Dan Bjergård, du har inviteret en af vores yndlingskriminalrapporter, nemlig Sune Fischer i studiet, fordi I to, I kan en virkelig mærkelig sag, som vi skal have lov at høre om, Rikki. Ja, det, det er en virkelig spændende sag, som jeg har glædet mig rigtig meget til at, at få Sune Fischer ind til at fortælle om, fordi det er jo en, en sag, der handler om både rockermiljøet, det, der, det trækker trod til en hundekidnappning, et røveri og altså, en, en lang række andre Kriminalitetsformer, og det er jo noget af det, som, som Sune Fischer han er ekspert i at, at fortælle om. Um, og mange det, år. Det er og også har, en årlang historie. Det, det er, ja, og det er jo Brude et, bruderskaber. Det, det er historien om et, et kriminelt miljø, der ligesom øh, splitter op og bliver uvenner. Um, Efter at have stået sammen og gennemlevet flere konflikter sammen. Ja, man må I holde op men, med at fortælle, hvad historien men, handler om, men, men fortælle historien. Historien, hvis vi skal starte <laughs> det vi med det seneste, der sker i den her historie, så er det et øh, drab på en eksrocker i Rødover den den 4. maj. Og i år. I år. Og så hvad, hvad er det der sker ved, ved den episode? Jo, det er jo uh, Thomas Josik, kaldet Tito, som bliver dræbt efter altså ud på ude i Rødover, hvor han har besøgt sin uh, sin ex ved man ind, eller ved offentligheden i hvert fald ikke hvem er og vi har politiet heller ikke meldt noget ud omkring, hvem øh, der skulle stå bag det her drab. Men altså, der taler om iskol likvidering begået af flere garningsmænd. Der er altså nogen der, der vil øh, Thomas Josef det, det, det er ondt. <tryk> øh, Tito, som han blev kaldt, han er øh, makker med en fyr, det her Mikkel Søder. Og øh, 29. juni i år, der øh, bliver Mikkel Søder øh, formelt sigtet. Han er efterlyst af politiet for en sag øh, om skyderi øh, 25. januar om eftermiddagen, sidst på eftermiddagen, i noget der hedder Plejald, som ligger ved Græsted op i Nordsjælland. Den episode blev vi lige nødt til at rige sig op, fordi den spiller en central rolle. Der, øh, den 25. januar, sidst på eftermiddagen, der kommer der en kvinde, hun er ved at bære ind. Øh, hun bor på en ejendom deroppe øh, ude på landet, så hun er ved at bære ind. Hendes hund, Oscar øh, Labradorhund, den ligger på 15 år år gammel. 15 år gammel, den ligger på bagsædet af, af kvindens bil, så kommer der en, en desperat mand løbende ind på gårdspladsen og siger, hjælp mig, hjælp mig. Han hopper ind i bilen, bakker ud øh, på gaden og stikker af. I det, han kommer ud på gaden, så, øh, er, der, øh, så, bliver der, så er der nogen, der skyder efter bilen. Øh, godt det døgn senere, så bliver bilen fundet øh, med hunden i, fordi at rockeren han, eller, ja, den kommer vi til, altså, fordi den mand, flygtningen, han, han, har, øh, han har kontaktet øh, politiet via sin advokat, og sagt, hvor de kunne finde bilen. Flygtningen har åbenbart ment, at øh, man kan alligevel ikke overlade den her stakkelse hund til sin egen skæbne. Øh, det viser sig så, at denne flygtning, han er fuldgyldig medlem af Hells Angels, <tryk> og han har jo også øh, været meget tæt sammen med både Thomas Josik og Mikkel Søder. Thomas Josik og Mikkel Søder, hvis vi lige repeterer af dem, som politiet mistænker for at øh, være part i det her skyderi. Altså dem, som skød mod ham, da han havde hugget bilen. Altså dem, der ja. er efter ham. Så da han løber hjælp mig, hjælp mig, så er det Thomas og... Og øh, så er det Thomas Mikkel... Josik og Mikkel Søder. Mikkel Søder. som er efter ham. Ja. Og, og er de, altså på, på det her tidspunkt, vi ved, at ham, der bliver skudt efter, er fuldgyldig medlemmer. Det er, er de er, alle tænke... tre. Thomas Josik... Mikkel Søder og denne her fuldgyldige rocker, som kidnapper hunden, de er alle tre øh, fuldgyldige medlemmer af HA, og øh, de er medlem af samme afdeling af afdelingen Nomads ude på Amager. Vi ved ikke, altså det vi kan gisne om, det er, de tre personer har haft en eller anden form for møde i plejelset ved Vi ved ikke, hvad de eventuelt er blevet uvenner om, så har ført til, at øh, den her HA-rocker, han, han stikker af, og flygter for sit, til synlande for sit liv, og der bliver skudt efter ham. Det ved vi ikke. Og, den, og bare lige for, at både jeg og lytterne med. Den, den ene af de to, som så ifølge politiet skyder efter ham, der på bilen med hunden, det er så den mand, som bliver måneder dræbt. senere bliver dræbt, da han besøger sin eks i Røde Det er korrekt. Det er ja. Thomas Josik. Ja. Øh, Var dag. han da stadig øh, medlem af Halse øh, Josik... Og øh, Mikkel Søder, der de forlader Hells Angels under nogle lidt uklare omstændigheder øh, kort efter skudepisoden og vi plejet. Ved man, om de bliver, altså, bliver de smidt ud, eller går de selv ud? Altså, og det er jo sådan en ting, der er i rockermiljøet. Altså, når man forlader sådan en, en klub der, så kan man enten komme ud i det, der hedder øh, bad standing, eller... Øh, for... godt standing. Good standing, ja, Og det hedder i dag, det, det lift, hedder left and out. Left and out. Out ja. er, den, øh, er bad standing. Ja. Og er... Ja, så er man gået, og hvis man er af så er man blevet smidt ud. Yes. Yep. Øh, er jeg ikke er... ret mange, der overlever i en rockerklub, hvis man har skudt efter en af de andre. Nej, men der er jo tale om et internt opgør imellem øh, tre personer, der har været meget, meget tæt knyttet til hinanden i, øh, i rigtig mange år. Så der... måske før, de blev rocker. Fra før, de blev det. Det kommer vi til. Det er det, fordi... jeg tænkte, det var derfor, jeg spurgte. Fordi at der er endnu yderligere episode, som gør, at øh, det her 29. januar sker der et røveri, i en guldsmed i nærum om nu har jeg mistet datoen for den der skyderi med hunden. 25. januar skete det med hunden og så fire dage efter yes. ja. bliver der, en, uh, bliver der, bliver der bliver en guldsmed i nærum udsat for et røveri mm -hmm. uh, hvor der bliver stjålet uh, for et millionbeløb uh, af værdier fra ham uh, ved grundlovsforhør hvor at uh, senere kommer det frem at, uh, at de i hvert fald sætter uh, med i forbindelse med det her røveri uh, Tito blev ikke nævnt Josef blev ikke nævnt i den forbindelse. Men vi ved jo alle sammen, at en efterforskning, den ophører jo lige så snart, at et menneske er gået bort af død, så stopper politiet en efterforskning på den person. Det spiller man simpelthen ikke kræfter på. Nå, så, så hvis politiet skulle have mistænkt ham for at spille en rolle i det røveri ja. i Neum i januar, så når han bliver skudt og dræbt i sommer, her nogle måneder efter, så siger man, så behøver vi ikke undersøge, om han var med i det røveri. Det er korrekt. Er det altså, rigtigt, da gør man sådan? Det kan også godt være, at de ikke har bevis på, at den her person, øh, han var sammen. Men mm. At, at, at den her person var med. Men øh, de her tre rockeren, der stiller bilen, Thomas Josik og øh, Mikkel Søder, de har en årlang historik, der binder dem tæt sammen. Det, det ved du også noget Ja, altså, det er jo de har jo øh, alle sammen tidligere været være øh, rockere. Yes. Øhm, og det var jo under sådan et... Øh, Storstorhej, at de, at det er måske et lidt forkert uh, ord i, i det miljø, men de skiftede jo fra Banditers til Angels, som Angels, som en del af den her gamle fredsaftale, man kender tilbage fra rockerkrigen, er noget, som... Ja, var, det må man ikke, det man må, må ikke, man ikke tage det var, det, det var strengt forbudt, man må ikke tage hinandens medlemmer og optage dem. Uh, og det valgte HA jo så alligevel at gøre. Uh, Hvornår er, hvor langt tilbage er vi her? Okay, altså ja. hvis vi lige... Altså, men far, du må lige holde trådene, hvis der det, det bliver forrådet. Jeg prøver. Det er, fordi jeg vil godt skrue tiden tilbage til 1997. Okay, så. Æh, der har vi at gøre med en person, der hedder Thomas Nakabar. På det tidspunkt... Øh, er det jeg har med nogle brevbrugner? Det var det nemlig, fordi at uh, Thomas Nakabar på det tidspunkt, der var han uh, militant-nynazist uh, med PT i nakken. I hvert fald, samme år 1997, der får han otte års fængsel for at have sendt nogle brevbomber til England. På nogen som en nazistisk gruppe, der hedder Combat 18, de mente var deres fjender. Der er dels en tv tv ende, som er gift med en sort sportsmand, og så er der en eller anden antifascistisk gruppe. I januar 1997 slår politiet til mod øh, Thomas Nager, bare at forsøge at anholde ham, hvor han bor et eller andet sted op i Nordsjælland. Han skyder i øvrigt en betjent øh, og så ham i benet under anholdsaktionen. Han tror, at det er venstre til der kommer for at, at tæve ham derhjemme. Han siger også undskyld bagefter, tror jeg nok. Til politimanden. Ja. Men den her fængslesdom, under, under afsoningen af dommen, kommer han i kontakt med Banditas, som han så bliver medlem af. I Banditas bliver han gode venner med Thomas Josik. De to, de har et rigtig, rigtig tæt venskab, og de danner en gruppe omkring sig. Det kan måske, du kan bekræfte, at man har nogle hold, hvor man ligesom, selvom at man er i en, en struktur, så har man en hold med nogle folk tæt omkring sig, og man sammen begår en eller anden form for... Altså man har en gruppe i gruppen, som sammen arbejder om at begå kriminalitet. Det er det, man plejer for at kalde for et crew, man havde. Ikke? At, at man, havde, man som medlem kunne have de her små grupperinger, øh, eller kunne lave sin egen små grupper som et medlem, og så siger de, jeg har de her syv drengene, de har min ryg 100%, de har ikke som sådan noget med klubben at gøre, men de har jo dem, i form af det her medlem, der så har valgt at tage dem under deres vinger. Og øh, denne rocker, som står bag øh, hundekidnapningen op i Plejlt, han er del af det her crew. Okay, så, så Thomas med, med brevbomberne, og den anden Thomas, som er blevet dræbt i sommer, og, og så ham, der med hunde kidnappning af bilen. De det er korrekt. De hører til i samme gruppe. Der, også lige, der, der er også lige yderligere 3-4 andre stykker okay, med. Men det de holder. er ligesom kammerater inde i banditers. De er kammerater inde i banditers. Omkring okay. øh, så... over tusind Ja. ja. Nej, det, jo, det, det kommer de. Altså lige efter årtusindskiftet der, ikke? Fordi at, øh, så bliver de løsladt. Så har vi i oktober 2008, sker der noget i den her situation. Eller i den her. Der kommer øh, Thomas og Thomas, altså Josik, og Nakabar kommer på, og resten af deres hold, de kommer på kant med banditters. Øh, De Senere får de en, døm, en dom for at have rullet en eller anden person. De har muligvis øh, lagt sig ud med at og stjåle penge, altså røve penge i det kriminelle miljø, fra en person, som var gode venner med nogle andre bandittersrokker. Det fører til en kortere strid, hvor i hvert fald der inkluderer, at uh, banditters folk jagter uh, Thomas og Thomas' hold, mens at Thomas og Thomas' hold, de jagter bandittersrokker. De ligger på et eller andet på et tidspunkt på lur hos en bandittersrokker ude i hans have, fordi de vil skyde ham. Samtidig så uh, skyder bandittersrokker angiveligt efter folk, som dækker over Thomas' Thomas og deres hold. Og det sluttede så i oktober 2008, hvor at øh, og Josik, altså Thomas og Thomas, de blev anholdt i en hasklub ude i Ersborg der, de ja, der trækker de i øvrigt også... Der trækker de også en revolver, fordi de frygter, at det er nogle fjender, der kommer for at skyde dem, men så smider de den, da det er. Mikkel Søder, han er blevet anholdt enten dagen før, eller dagen efter, øh, hvor han har haft en kidnappet anden, en kriminel. Han har haft kidnappet en kriminel, og de er ude at gøre en tur, fordi de er ude at samle penge sammen. Og den her kriminelle, som øh, Mikkel Søder har kidnappet, han sidder bag og har en pistol i nakken, og da de kommer ned tilfældigvis kommer ned forbi øh, Københavns politikård, så vælger han at lave en forsetlig påkørsel af en parkeret bil, for ligesom, nu skal det stoppe det her. Og øh, Mikkel Søder, han stikker af og bliver anholdt i en baggård ikke så langt derfra. Dermed slutter konflikten forløbig. Så, så de her øh, tre lidt flere mænd, som er inde i banditters og har, og har deres eget crew inde i banditters, de bliver uvenner med resten af banditers, og det udvikler sig så dramatisk og kulminerer med, at tre af dem bliver anholdt. Ja, jeg tror faktisk, det er fire. Fire bliver anholdt og sigtet for hvad? Dømt for hvad? Ja, så får de jo nogle domme for... For noget vold og noget, for no for åben, noget vold og, og, I forbindelse med den konflikt. Ja. Hvornår bliver de så at hælse Ja, men så har vi så, fordi at næste gang de så popper op øh, på mediemæssige radar. De begår selvfølgelig en masse kriminalitet undervejs, øh, men det næste gang, at de popper op, det er i juli 2011. Ude på Østerbro, der er der nogle beboere, der ser, at en mand han, han bliver lemlæstet af en gruppe, menneske, en gruppe mænd, og at der, han bliver slået voldsomt med værktøjer. Han bliver også påkørt forsætteligt af, af en bil. Han, er, han bliver så illet tilret at han faktisk er i er overhængende far for at miste liv. livet. Han overlever kun fordi, at en af de tilgivende kan, kan yde, ser, yde seriøst førstehjælp. Det bliver eh, Thomas og Thomas, og nogle yderligere fra deres hold, de bliver senere anholdt og dømt for det overfald. Hvad handlede det om? Det handlede om, at der var noget, der var noget tvivl omkring uh, udbyttet fra uh, nogle indbrud at, uh, pff, um, omkring designermøbler. Aha, så, men så ofret for, for den vold var også måske en del af det kriminelle miljø. Det var også en banditers rocker. Og der er det jo, du kan, kan træde til, den, fordi at vi har Thomas og Thomas' hold, som er et kriminelt crew, uden tilknytning til en eller anden form for øh, struktur eller rockerklub, og offer for i den de her sag... har de forladt banditers. Offer i den sag er banditters Okay, så de har måske også noget gammel af efter, fra, efter de har forladt banditters? Ja, men de har måske har de begået en eller anden form for kriminalitet sammen med, med nogen. Okay. Men nu har de så banditers efter sig en gang til, og i perioden efter det her, så er det så, at de bliver optaget samlet i Hells Angels. Dan, du havde en oplevelse med dem Ja, i det, ja og det er jo så i, i forbindelse med den sag der, at det var jo... Altså med det voldelige overfald? Med det voldelige overfald, altså der bliver de jo... De bliver anholdt og skal fremstilles for en, en dommer nede i Københavns Byret, og der sker jo så det, at... Både. Ja det gør en eller anden fristforlængelse eller eller ja det er også svært under en fristforlængelse ja, det, frist det, det er det vi nok i i 8. og så sker der så det at både hele banditers trappe op der nede og helsinges trappe op der nede fordi nu er de her fører jo så indtrådt i i helsinges og, og der står altså de her to grupperinger nede på så, så altså på på Nytorv i København foran byrådet i by København ja. så så fordi de her tre voldmænd, de er nu blevet helsinges medlemmer så Hells Angels møder op for at vise skøtet, til, som man gør. Og, og den, der er gået ud over, er banditers medlem, så derfor møder banditers op for ligesom at vise, at vi finder sig ikke en og, og, og det er jo på et tidspunkt, hvor der i forvejen, må man sige, er rimelig dårlig stemning, fordi at Hells English har valgt at, at se bort for den her fredsaftale fra 90'erne og netop optage det her, øh, det her crew for, for, af tidligere banditters rocker. Og, og der, der sker jo så det, at, øh, at de her to, to grupper, de står og... Ja, Altså virkelig dårligt stemt overfor. Hvor mange den? er der? der nede der for en byret. Jamen, der er vel en, en 50 stykker af hver. Øh, måske lidt flere. på. Og i på fuld under af dem med rygmærker, med hele rygmærker og det hele. Og, og det bliver altså sådan så... At, Hvorfor var du der? Jamen, jeg var der, fordi øh, på det tidspunkt jo var jeg i Københavns Politiets så, så jeg var nede og... Altså, du var på arbejde? Jeg stod og, og holdt øje med det her øh, show. Og der fik de altså så lov til øh, at løse det selv som, som voksne mennesker. Det var sådan, så, at der var en talsperson fra den ene, gruppering, altså for Hell's Angels, og en talsperson for banditter, der ligesom mødtes på midten. Med og, dig som dommer? Ej, jeg. Stod, ja, de, de fik helt over at, at selv øh, ordne den der. Der var vel en med flere stjerner end dig, der tog sig af og regulerede dem? Æh, ja, men jeg, jeg husker det som, at det var sådan en, en ret afdæmpet øh, politioffensiv, der var dernede. Og de her øh, to... Drogger, de får så lov til at tale lidt sammen, der bliver de øh, taler sammen, og så går de tilbage til hver deres grupperinger og så taler de lidt mere sammen, og så er der også nogen, der ringer lidt i telefon og sådan noget, og så finder man så ud af, at det er måske ikke det helt rigtige sted, blandt andet fordi, at der også er øh, et, et ret godt politiopbud, Det er at, ikke det, er, det, er, det er ikke der, der, at, øh, at droggekrigen skal bryde ud igen, så, så det ender altså med... At det, at det foregår i god orden. Dan Bjergård, Sune Fischer, jeg, jeg, jeg ved, har et par at til kan i hit, men <laughs> <Hina laughs> mange af vores producer, sidder nu og stikker en pejfinger op i luften, det er den tid, vi har tilbage. Er der noget som helst, der tyder på, at drabet på ham her Josik i år, som var der, hvor vi begyndte, kan opklares, blandt andet i den her personkreds? Hvem var ude efter ham? For det lyder som om, der var rimelig mange. Der er indtil flere, der har været efter uh, Thomas Josik. Uh, man kan måske også tænke, at manden, der er flygtet i plejet kan have et udstående med ham, men vi ved det endnu ikke. Vi må håbe, at politiet på et eller andet tidspunkt får opklaret den her. Det er jo en ganske brutal nedskydning, der er sket meget målrettet. Så vi må håbe, at politiet de, får, de, får, de kan sætte et endeligt punktum for den sag på et tidspunkt. Og så føler jeg mig overbevist om, at vi godt kan ringe og spørge, om du vil komme og fortælle mere om den zonefisher. Altid. Jamen det er jeg glad for. Det var... Politiradio fra denne uge, vores tid er gået i studiet. Rikke Foss, Dan Bjergaard, her til sidst havde besøg af Sune Fischer fra Ekstrabladet. Vores producer som altid, Nima Samani, jeg hedder Marie-Louise Toksvi, og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24. -7.